Ongietorri entzule, antxeta irratian historiari egin diogun tarte honetara. Bigarren mundugerraren testu inguruan murgildu gara, kometzarearen gaia, aztertzeko. Aurreko emankizunean, kometzarea bere testu kokatu genuen, Gogoratu, Ieserako sarea zela akomet. Naziek kontrolatutako lurraldean eroritako pilotuak hartzen zituzten, Belgikan edo Frantzia iparraldean, eta B-Bidasoara ekartzen zituzten, muga harkatzeko. Oankizun honetan, Komet sarean parte hartu zuten pertsonaia nagusiak sakonago ezagutu izango ditugu. Asteko, azpimarratu, ibilbide osoan zehar, mila ezazpireun kide edo kolaboratzaile izan zituela Kometek. Horien artean, Euskaldun asko, baita be bizilagunak ere. pertsonaiak nolabait ordenatze aldera, geografikoki kokatu ditugu. Batzuen kasuan jaioterriaren arabera, besteenean komertsarearen ibilbidean hartu zuten lekua kontuan hartuta. Belgikan sortu zen komertsarea eta Belgikan ekingo diogu pertsonaiak ezagutzeko ibilbideari. Andre de Jong da aipatu beharreko lehen bertxonaia, nahi ta nahi ez gainera. Kometxarearen sortzaia eta burua izan zen, 1922an urruñan atxilotu zuten arte. Andre de Jong dede ezizena ze zaguna, xerbe kirian jaio zen, 1922an amaseiko azaruaren Hogeita marrean, publizitate marrazkilaria izan zen, eta erizain ere bai, urutze gorrian ibili zen esate baterako. Mila beratzerunda berroaita batean, ezkutatutako soldatu britainarrei laguntza emateko sare batean parte hartu zuen. Frédéric de Jong aitarekin batera kometzarearen ideia landu zuen orduan. Mila beratzilunda berrogeita bateko abuztuan, artean nogeita lau urteko gaztea zela, Bilboko britainar kontsulatura, joan zen Dede kometsarearen ekimena azaltzeko. Bai lortu ondoren, Andre de Jongek zuzendu zuen sare osoaren antolaketa. Ez hori bakarrik, espedizioetan ere parte hartu zuen bidasoako mugan barrena. Andre de Jong dede urruñan atxilotu zuten, bidegain berri baserrian, mila bederatzilun da berrogeita iruko urtarriaren ama bostean. Espetxe ez-espetxe ibilitzen hasieran eta bi kontzentrazio esparrutan ere sartu zuten. Matausenen eta Ravensbroken, mila bederatzilun da berrogeita bosteko apirilean aterazuten arte, handik Errusiarrek aterazuten konzentrazio esparrua askatu zutenean. Bigarren mundu garra maituta, erizain ibili zen berriro de Jong Afrikan, Kongon eta Etiopian. Bruselan egin zituen bere azken urteak. Belgikan kondesa izendatu zuen erregeak. Gainera, Frantzian, Legion d'Honneur domina eman zioten, Britannian dian, George Medal izenekoa, Eta estatu batuetan freedom medal, delakoa. André de Jong Dede, lago eta Maika urte zituela hil zen Bruselan, 2000 zazpiko, urriaren amairuan. Belgekan jarretuko dugu urrengo pertsonaiekin. Frederic de Jong dederen zen, berarekin jarri zuen martxan komet sarea 1000 bederatzileunda berrogeita bat urtean. Parisko sektorea kodeatu zuen kometen barruan. Alaba atxilotu zutenean ere, sarearen lan egiten jarraitu zuen, baina azkenean naziek atxilotu zuten. Fusilatuta hilzuten Frederic de Jong, Mont-Balerrienen, Parisen 1000 bederatzileunda berrogeita lauko martxoaren hogeita sortzia. Jean-François Nozon Franco ezizenez ezaguna komet sarearen bigarren faserekin lotu behar genuke. Urruñako bidegain berri baserriko atxiloketen ondoren, sarearen gidaritza hartu zuen, Dede ordezkatu zuen, eta muga harkatzeko bide alternatiboak bilatu zituen. Aurreragin aurretik, Dede de Jongi duela urte batzuk telebistan grabatutako elkarrezketa baten zati bat entzungo dugu. Bertanas alzendu nola erabaki zuen ordezko bat behar zuela, bazekielako momenturen batean atzilotuko zutela. André Lejon DD. Au début, on dit si je suis arrêté. Mais au bout de très peu de temps, on dit quand je serai arrêté. On dit quand je serai arrêté, tu feras ceci ou ça en uh, indiquant. Parce que tout le monde sait quand sera. Mais là, je me suis dit quand même, il faut quelqu'un qui puisse me doubler. Absolument. I alors j'ai envoyé ce message à Nemo à Jean Grendel. et il m'a envoyé franco. Jean Greend Nemo izan zen kometeko lagunentzat. Elkarte benefikoa zuen belgikan, eta Eskutuan komet sarea hornitzeko erabili zuen elkarte hori eriotzera kondenatu zuten mila bederatzerun da eta espetxean hil zen, aliatuen bombardaketa baten ondoren. Antoine Dursel edo Jacques Cartier Kometeko kide ezagutzen zuten moduan, lehen mundu gerrako betelanoa zen. Nemoren lekukoa hartu zuen belgikako sektorearen buruan, ura atxilotu zutenean. Bidasoa ibaian hilzen, mila bederatzirunda berrogeita iruko abenduan, beste ieslari batzuekin muga zerkatzen ari zela. Jim Bartz, pilotu estatutuarra ere, birasoan hiltzen gau hartan bertan, Antoan Duzelekin batera eta gaur egun hilarria dago haien omenez, San Miguel eremuan biriatuko ertzean. Juan Carlos Giménez Aberastur historiadoria kazaldu du Comet pasarte eura. Jim Burtz, este es el resaugor el bidazoa, en aventura de donde está San Miguel en, en la Nochebuena del 44. Se, se ahogó en perdón del 43 se chahogó eh, con el con de dulce uno un miembro de la, de la red Comet. pero este el, el bus murió en el paso de, del vida de noche porque venía la, muy crecida del agua le llegaba hasta el pecho y se les arrastró la corriente Euskal Herrira etorri gara, baina Belgikarra da, urrengo protagonista. Elbir de Gref angelun erbesteratutako Belgikarra izan zen. Tan de Gou ezizena izan zuen, komet sarean. Hegoaldeko sektoreko zuzendari izan zen, eta Ipar Euskal Herriko kontaktuak lortu zituen. Eta orain bai, goazen Kometzarearekin kolaboratu zuten Euskal Herritarrekin. Eta lehenengoa, aipatu beharreko lehenengoa, Florentino Goikoetxea da. Goikoetxea Kometzarearen laguntzai izan zen, taldeak bidasoren alde batetik bestera gidatzeko lanean. Florentino Goikoetxea ernaniko altzu eta baserrian jaio zen, mila sortzire hunda, lageita hemez sorttzan. Ziburun erbessteratu zen Frankoren tropek Espainiako Gerra Zibila irabazio ondoren. Lanean ibili zen han eta hemen, baina kontrabandoan aritu zen batez ere bidasoko medibideetan barrena. Horregatik hautatu zuen kometssreak. Ieslarien taldeak Urruñako bidegain berri baserritik oi hartzunera eramaten zituen goikotxeak, gauez eta oinez. Segidan, bueltatzen zen goikotxea, Frantziako erresistentziari zuzendutako gutunekin. Guztira, berreunda haugeitamar pilotu inguru gidatu zituen goikotxeak, gehienak Britanniarrak, baina Ipar-Amerikarrak ere bai, Estatuatuarrak edo Kanadarrak. Mila bederatzireunda berrogeita lauko uztaian atxilotu zuten Alemaniarrek Florentinogo ikotxea, mendian, hankan zauritu zuten gainera. Hogei egun beranduago, erresistentziak antolatutako komando batek, Baionako hospitaletik erreskatatu zuen, nazi mozorratuta, gestaporen esku geratu baino lehen egin zuten. Florentinogo ikotxeak ere Belgikako, Erresuma batuko eta Frantziako domina nagusiak jaso zituen gerora. Gaur egun... Ernaniko, altzu eta baserrian daude sari guzti hoiek. Mila beheratzireunda laro geian hiltzen Florentino geiko txea, eta ziburuko hilerrian lurreman zioten. Urrengo saioetan sakonduko dugu kometzareari buruzko filmen eta telesaien gaian, baina mugaldekoak telesaileko soinu bat entzungo dugu orain. Iñaki beraetxe aktorea izan zen Florentino goikoetzea mugaldeko haken. Machalen de Pedrok kantzestu zuen Dede de Jong, eta biak elkarrekin ezketan entzunko ditugu. Florentino goikoetzea eta Dede de Jong. Ibil bide behar diñeo. Erren teriko beltokia ondaretako gartzelabaño zain duago zain duago zain mucho control. Gizu nori ezta irichiko. Bona bueno, bertea egin behin uneik kreditu. Bai. Anya ez gustiak. C'est la première fois. Gustiak beaz ziren iritsi. Amaika. Ezendugu gehiago itxoen, <tut> Komet zarearen izan ziren, Euskal Herreterrak ezagutzen jarraituko dugu. Manuel Iturrioz gipuzko zen, horrexa herrikoa. Mikelete izan zen, Gerra Zibilan parte hartu zuen Frankisten kontrako borrokan, eta Kometen laguntzaia izan zen. Doni Bane loitzunen erbestera tuta baitzegoen bigarren mundugarrako gara Kakialin Agirre saratarra zen, sare antifrankistekin parte hartutakoa zen aurretik, eta kometzareari dagokionez ez, Ieslariak ziburuko etxean hartzen zituen. Belgikako, Erresumabatuko eta Frantziako domina nagusiak jaso zituen Kakialin Agirrek. Iundar bat ere izan zen kometsreren jardueran Maritsu Anatol Irunarrak ihelarik mendian zehar gehitu zituen eta haiei ostatu eman zien behin baino gehiagota. Juan Carlos Jiménez aberasturi historiaariaak kontatu dizkigu Maritxu Anatol irundarrari buruzko beste zenbait xehetasun. Beobia uzokoa zela eta aitaren aduana agentzian lan egiten zuela esate baterako. Neska adenturazalea eta ausarta zela ere adierazi du Juan Carlos Jiménez Averastún. Es la famosa Maricha Dalton era de Beobia, de otro material nace Rafael Sánchez Española le pero había nacido en Beobia, eh estaba una familia bastante ilustre en en, en, en porque porque su hermano, por ejemplo, fue cuazotón de la parroquia de San Juan el pasaje de San Juan, tuvo un hermano que fue distinto pastor en Francia que recibió la legión de honor, eh, era muy importante, eh, luego otro hermano que era ingeniero industrial, creo, y ella, pues lo que era, eh, trabajaba en la, con la, en la agencia que tenía su padre, eh, trabajó una temporada en Endaya y era un personaje muy Bastante aventurero, y mal visto por la gente detsante de la época, ¿no? porque era muy lanzada en aquella época. ¿no? Bidasoi baiaren beste aldean, hoi bi familia eta baserri azpimarratu behar genituzke. Iri arte familiaren sarobe baserria alde batetik, ergoien auzoan, eta altzi auzoan, arbide garaiar familia. Ieslariak hartu zituzten biek. Zarobe Baserriko, pako hiri hartek zazpi sortzi urtebesterik ez zituen garai hartan. Baina baditu oroitzapenak oraindik ere. Jurret Eieriaren eta enaragoikoetxearen azken bidaia dokumentalean jasotzuten bere lekukotasuna. Pako hiri arte. Uteiko hateketan, ja, zazpi urtekin, eta nahi prea bak ite ola, zeh, zeh, zeh, lehengun bazenan, nu nuate... Zer, berretik izan da, nik sa da menun, ez tegit ez nugu sinure, ez, ez tegit, dena ez tegit. Da, dede horrek, amarpesta horrengatik matamen zin propina, gauzat dekagatzen, isirik gugizien entzulego. Zaspiorteko probesionaliak, gondran duen. <laughs> Gio, sali da noiz egiten zuten, gu askotan ez egiten enteetzen. Belmartsak be ishili gant, alden ishili gant, alden shakartikon dinin, huizin zin. Donostiara helduta, Bernardo Arakama eta Federico Armendariz zaipatu behar dira. Donostiarrak ziren biak eta ieslariak hartzen zituzten Donostian Britaniar kontsulatuko ordezkariak haien bila, Joan Bainolen. Arakamak gainera Florentino Goikoetxea mugalariarekin harremanetan jarri zuen DD de Jong, DD. Beste laguntzaile asko ere aipa genitzazke, baina beste emankizun asko beharko genituzke denen zerrenda osatzeko. Dena den, azpimarratuko dugu, emakumenko purua oso handia izan zela Kometzareko laguntzaileen artean. Dede De Jong, Kacalin Agirre, Maritzuan Atol, asko izan ziren emakumenak. Gai horrekin lotuta, Mireia Gabilondo aktore eta zuzendariaren iritzia entzungo dugu. Urrengo emankizunaren aurrerapena ere bada. Gabilandorekin egindako elkarrizketa emaingo baitugu mugaldekoak telesailaren eta telefilmaren inguruan. Kommerzaren parte hartu zuten emakumei dagokienez, arrazoi posibleak nabarmendu ditu Mireia Gabilandok. Zade hau emakume natean e, sortu zelako, edo, emakumeak sortu zutelako. Eta hori horrela izan zan, eta niguztu eto garantzitsua edala, eta horreatik ondatu nahi izan jendu, ne? Eh? Ba, ezkertu behar izan nalako, azkenean askotan, emakumei azpiltik egin zuten lana, ez? eta Eta askotan gainea, izan ezko izan akartuta, baina bat ez ere sortu zuten zade hau emakumeak, ba, etzutelako, hainbeste, etzorbelako, no, ja ez naia, eh, hainbeste deiratuak edo, es, ez naite zutelako lan guztia hoiztea, ba, ba poliziak edo ezutarako pentsatzen eh aspikolan hoyetan zerbitzenik. ota dugu Amua. Interesez jarraitu baldin mai dituzue Mireia Gabilondorenen nausnarketak, ez galdu Comet Sareari buruzko urrengo emankizuna.